sado so flasë për dy çështje që janë ndonë lidhur me njëra tjetrën dhe janë të lidhur fort me çështjen e kaderit. Çështja e parë është një pyetje që e bën shumë njerëz, në cilën thuhet, ai dedikohet të keqja Allahun subhanuhu te ala. Kjo është pyetja e parë. Po arsyoj se siç e dini të gjithë, e keqja është siç ka emrin dhe nëse njeriu do të mendoj për shkak se e keqja është krijimi i Allahut, atëherë Allah pas ka krijuar të keqen e dashka të keqen dhe e ndihmo të keqen e marad Allah në rujt në këlloj gjeje në këlloj besimi për të arsuje ishte nevojshme që djetarë të shpikonin të legjet dhe të kanë shpikuar dhe sot du të tërgojmë një shkan një dhe më të qërështi që aji dedikojt dhe kështë Allah dhe për të kuptuar të legjet du të du, du të përfituron që në radhë par që Allah ala, në shdo dhe prim që vepron Rëtullohu të rëtë dy gjerove Dhe këta kemi të rëguar dhe në mësimit kaluara Shëtë të mosko kemi folu për emrin Allah Për emrin Allah të lhakim Kështu veprimet Allah Janë ose drejtsi Ose mirësi Dhe se që dinit gjith Drejtsia dhe mirësia Asë një për këtër nuk është keqe Për kundet zëtë dy janë të mija Prandaj Drejtsia është vendose e të gjithë gjithë në vëndin e vetë Kurse mirësia Kështë është ja, i hapur të diçkaje, të japësh një, një krijese diçka më tepër se drejtësia. Duke, domethënë, ju dhën një lloj dhë, zgjedhje ose një lloj mirësie duke zgjedhur atë kundrejt krizave të tjera. Edhe që të dyja janë e hajër dhe nuk ka sherrën to ndaj çmirsia dhe mëshira e Allahut ndaj disa krijesave dhe ndaj drejtësisë e Tij Subhanuhu Taala. Për këtë arsye ne themi që e keqja nuk i dedikohet Allahut mëdhëruar se Allahu Subhanuhu Taala e ka ditur krijimin e e ka ditur domosdoshmë jo çdo që do ndodhte deri në gjykimit. Edhe ka shkruar këtë gjë. Edhe ka dëshiruar që të ekzistojnë gjith, gjith në gjithë gjithë krijesat me të gjitha format e tyre dhe i ka krijuar ato dhe në këto katra që po u themi që ky është ka derë nuk ka asgjë të keqe. Përkundër çdo gjë që ndodh në të vërtetë në univers është ose drejtësia Allah në bëjë kërjesat, është e Allahut mbi krijesat ose është mirësia e Tij. Vetëm problemi që ndron që njerëzit nuk arrin ta kuptojnë urçin e Allahut subhanallahu te në shumë çështje. Edhe sikur ti dedikoje keqja Allahut më dhëruar, do nxirrej për kësaj gjëje në përsa i veprimit të keqes. Edhe do ndonzire gjithëshum për sa emër për Allahun që i takon të keqit dhe Allahu i pafaqesë për këtë gjë nuk ka emër që tregon gjithë keqin në veprimet e tij dhe në përsëritjet e tij subhanahu wa taala. Ndërsa e keqja, në në të vërtetë e cila ekziston dhe ne e shohim, ajo e keqja është tek krijesat e tij dhe jo tek veprimet e tij. Ky është dallimi, domthonjë që do do të pasojë para sysh. E keqja që ne e shohim është te krijesa e të tij dhe jo tek veprimet e tij. Kështu që Allah subhanahu wa taala kur ka krijuar gjërat e këqija, ja ka krijuar këto gjëra të, të këqija duke i vendosur ato në vendin e përshtatshëm. Edhe vendosja e çdo gjëje në vendin e përshtatshëm nuk quhet e keqe. Sepse e keqja ose padrejtia që është pjesë si e të keqes, siç kanë treguar diëtarët, është vendosja e diçka e jo në vendin e vet. Su që njërë ju, për shëmbull, e mëndos kapele në kokë, shrapë ka të mëndos në këmpë, pantalonët i veshë. Po, shtë, jo siper, më i veshë të krahët. Plerët i hëtë të koshi, sepse shdo njërë për i tyre ka vëndin e vetë. Edhe si kur njërë ju të bëndët kundurëtën, u shqimit të hithën plera, edhe pleherët të hante, ndë që është e putë Allah. Kështu që vendosja e çdo njerëz për këtyre në vendin e vet çfarë është? Është keqje. Mund të vi njëri thot për shkakun përse përse këtë personi hedh plehrat në kosh? Ose thot përse shapkat i vesh në këmbë dhe nuk i vën kokë, e ta vë kapelen në këmbë. Sepse çdo njerëz për këtyre i përshtatet vendi i vet. E vendosja çdo një çdo gjëje jo në vendin e vet, kjo është diçka e keqe, është mos si japursh hakun djës. Për këtë arsye Allahu suhën e talë i ka dhën shdët gjëhet e që mëriton. Ndërsa besimtarëve u ka dhënë mëtej përse shmeritojnë duke u dhënë u dhëzimi dhe dhurat për i ti duke parë për shtatë shmërin në zemën dhe të tërë për pranimin e këti besimi. Gjë që nuk e kanë mos besimtarët. Kështu që e keshja, e keshja, eksiston të kërjesat dhe jo të kveprimet Allahu suhën e talë. Për në dhe dhe Allah suhënëtar në ka të reguar në kuran Se si e, në disa jetë kuranore Në ka të reguar që Allah nuk e ja dedikon të keqen vetës ti Ndër tjera është fjalla e gjindve Në besim të artë të cilët tonë O inna la nedri E shërrun uri dhe bimën fil ardhjem Ara dhe bihim rabbuhum Rasha dhe Dhe ne nuk e dim A është dashur për banorët e tokës në dojnë gje keqen abokadash zotit ytyre për ta udhëzim. Në momentin kur e kur pan qillon të mbushur plot me ujë, edhe nuk i gjiteshin dot në qellë, sa po ngjiteshin menjëher goditeshin, thanë ka ndodhur diçka në tok. Për ndër e din historinë ngjit domun oh që vajën në kërkuan nëpër tok derisa gjetën profetin sallallahu alejhi dhe selam, e thanë ky është shkaku që është mbush qelli plot plot me ujë. Nuk e lejonshë xhind të ngjiteshin ndonë qellë e parë për të marrë vesh se çfarë bëhet, çfarë thuhet qi mos merrni gjë për i Kur'anit, për i shpalljes, sepse po ta merrni të llojë gjënia atëherë, do ditën e follxhor të flisë fjalë si fjalë e profetit sallallahu alaihi wasallam, atë ngatrorësh e vërtetë më të dhe kotën. Edhe kur e paq të llojë gjë gjindët, thaanë nuk e dim, a është dashur? Nuk thaan, a ka dashur Zoti tyrë ndonjë gjë të keqe për ta, por thaanë a është dashur për bonor të tokës ndonjë gjë e keqe. Pa edhe pa e treguar vetëja vepruesin e dëshirës. Nikoj që tek e mirë thaa, thaanë apo ka dashur zoti i tyre për ta mirë, tek e keq e thënë është dashur, nuk thënë ka dashur zoti i tyre. Megjithëse çdo gjë është krijmë i Allahut subhanu teala. Por ky krijim i Allahut më dhuruar është vendosur në vendin e vet prandaj nuk është nuk ush gje e keqe. Prandaj Allahu subhanu teala e ka vendosur të keqen tek vendi vet, të mirën tek vendi vet. Edhe për qendin e çdo njeriu për këtyre në vendin e vet tek çdo kurs siç e meriton ai si shtërguam dhe shemullin e robave ose të gjera tjerë dhe cilët ne i shohim përdit në mëthën jetën e përditshme kështu që e keqja nuk i tako në allohu pra në dhe allohu në ka tërguar në kuran për edukat e në madhe që përdonë në gjindët doko më se dedikuar të keqja në allohu në dhëruar normalisht gjithë dhe gjë është krimi allohu nuk delë gjë nga krimi ti në nuk themi si shton njërzit e humbur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 çë e keqja nuk i takon Allahu subhanahu wa taala, prandaj edhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë në hadithin e saktë. Labayka wa sa'dayk. Do mund që të përgjigjem tyu Allah, do të përgjigjem ty, kjo është një fjalë që përdor se si ti shprehim gjuhën arabe. Wal khayru kulluhu fi yadeyk, pothuaj mira është gjitha në duart të tua. Wa sherru laysa ileyk, edhe e keqja nuk të takon ty, i thot Allahu subhanahu wa taala profetit me lutje. Lavduron Allahu dhe thotë ndër tëra e mirë është gjithën dorën tënde dhe e keqja nuk do t'akon ty. Ëh ky hadith është dhënë saktë transmeton e Muhamlami. Ky a dis tregon të, të njëjtën një ide për cilën po flasim, që e keqja nuk i dedikohet Allahut subhanu teala, sepse e keqja nëse do ta shprehim me fjalë të tjera do thoshim që e keqja është çështje relative. Domethën, ajo që është e keqje për një person nuk është e keqje për një tjetër. Dhe ajo e cila është e përshtatshme për një person nuk do që të të gjithë përstashën për gjithë, vetëm se Allohë S.H.T.A. ka vendosur atë të gjë, ose atë person, ose atë kryesë në vëndin e vetë, edhe preksa e të keqë e ka shumë të mira. Pra në edhe Allohë S.H.T.A. ka kryuar për njerëzit shumë gjëra. Gjithashtu ka vendosur disa ligje, dhe për të të ligje është për shumë në ligje i vrasës. Më thënë ligje i vrasë në një shtetë, Ekziston në shumë shtete, dhe në shtetin islam ekziston, nëse një person vret, vritet. Po tash ikush, vrasja për këtë person që vrau, kjo është e keqe. Mirpo ajo në të vërtetë është e mirë për shoqërinë, për gjysë. Kështu që kjo e keqe, është shumë e vogël krahasim me të mirën që ka për të tjerët. Dhe atëherë për shkak për këtë lloj shkaku Allah subhanahu wa taala e ka vendosur këtë ligj edhe pse për njërz, është e keq për disa njerëz, sepse ai në të vërtetë është i mirë për shoqërinë, për gjysë. Edhe kjo është e keqe Për personin Sipse ati i dhëmpë Ndërsa, ndërsa Allah Par Allah Kjo është drejtësi Edhe drejtësia është e keqe Normalisht nuk është e keqe Logika njërzore E pohon Edhe dhe më në njërë një të domozdoshme që, që drejtësia nuk është e keqe Për kundë rëzi Sigur mështë e kështonë dhe drejtësia Në univers Dhe shkatro është universit do shkatroi universi. Madje Allah subhanahu wa taala ndihmon edhe shtetin që nuk është besimtar, i cili është i drejtë, më shumë se shtetin besimtar, i cili është i padrejtit. Për shkak të drejtësisë. Dhe për këtë arsye, veprat e Allah subhanahu wa taala janë ose mëshirë, më mëshira është diçka më më, shir është më, më drejtia, drejtia. e madhe se sa drejtësia, ose drejtësi. E pra ne dhe ne i lutemi Allahu dhe më vë Allah, vepro me ne atë që është mëshirë dhe mos vepro me ne atë që është drejtësi. Se po dhe përën me ne, atë që është drejtësi, atër ne në në dëndë në ndëshkon për shkak se ne gjithë kemi gjunahe. Dhe nëse ne, nëse vepërn me ne, atë që është mëshirë, atër mëshirë atë ti është e gjerë, dhe i falë Robert e ti, të cilë ti kërkërnë atë i falje, dhe i mëshironë ata dhe i fut në qenet, edhe ua falë gjunahe të tyre. Por këta është të themi që e keqa është vendosja ditë qka e jo në vënd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 Vendosje diçka jo në vendin e vet, atëherë themi kjo nuk ekziston te krijesa të, të Allahut subhanuhu te ala. Nëse do të thotë diçka e keqja është diçka që është e dhimbshme për njeriun, është e dhimbshme sipas mfundjeve, atë përgjigje është ky lloj gjëje është drejtësi për Allahut subhanuhu te ala, nuk i ka për padresik kujt. Për këtë lloj gjëje. Edhe e treta është në të vërtetë ç'është e keqja?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 Përdesë sonë qoftë veprim, atë nuk ka se si të ti dedikohet Allahu subhanahu teala diçka që nuk e ka vepruar. Kështu që nëse ti ke, por shumën e ti e mësues, nëse ke 10 nxënës. Edhe i urdhëron ata 10 që të bëjnë një detyrë, të bëjnë një detyrë. Nëse pesë prej tyre indihmon, të ndihmon në këtë detyrë, pesë nuk pe, e ndihmon. A u ke bërë pesë tyre të pesë që nuk i ndihmon, u ke bërë gjë keq? U ke bërë keq atyre? Normalisht nuk është e keq. Pse ndihmesa jote në këtyre të 500 impon kishë dhuratë për i teje. Edhe dhuratën tënde ti e vendos ku do dëshirosh. Dhe mos vendosë jote e dhuratës tunde në një vend jo të përshtatshëm, ti e di që, që ky është i përshtatshëm, nuk mund të jetë keq e kurrë, edhe pse për atë person mund të quhet e keq. Kjo që ti thash e keq është e relative që i përket dikujt, një personi të veçantë ose një krijeje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 Faktikish domethën të të flasësh për urtin Allahu subhanahu wa taala për urtin. Ne kemi për çellëmin fjalën e urtësi. ë Vendosin gjërat në vendin e vet. Kjo është urtësia e vërtetë. Nëse për njeriu ke urtësi e do quheshë logjik, por Allah nuk quhet logjik, dhe as zgjuar si, por quhet urtësi. Sepse logjika është te krijesat nëse të kryu si nuk thutë logjik, për thutë urci, dhe është ndërtuar në bidin e ti të plot, edhe drejtsin e ti të plot, edhe fuqin e ti të plot, në bidin e ti të plot, në bidin e krijesat e ti. Subhanahu wa ta'ala. Tregonim në në kajim që njerëzit kanë hapur shumë porta, në më thëmë portat e ndryshme, në lidhime qështë në uftisë Allahot, prandaj, ka për të të që kanë folur për urtësit Allahu subhanahu wa taala në urdhat që ka dhënë në shariat dhe për ndalesat që ka vendosur. Të om për shon dobitën e namazit, dobit dobit që ka mos ngënjën mishin derrit, dobit që ka sodën kaja, dobit që ka agjërimi, e me radh gjithto janë urdhësi që ka thënë. Shumë të gjithashtu kanë folur dhe për urtësitë ndaj që kanë krijesat. Pse O Allah ka krijuar shiun? Pse ka krijuar diellin? përse ka këriuar natëm, përse ka këriuar ditën, gjithë të kanë të kanë folën. Por, thotë dhe Ibn Lkajim, shumë pak njërez, për djetarëve, kanë trokitur portën e urësive të allohës, përshë në talë, në veprimet e ti. Të përse është një portë, dhe mundë me të vërtet shumë e vështirë. Edhe Ibn Lkajim vete ka trokitur këtë portë, ka hapur dhe ka folë shumë bukur dhe shumë gjatë për të qështën e liber në vetë shifalë alil Uh, un sotu kam thënë disa gjëra për atë që ka treguar Imam Ibn Khaim, ai ka fol shumë gjatë fatikisht për këtë çështje, shumë gjatë dhe shumë bukur. Edhe mbas sa do dëshish mësimet të e tërë për treguar atë që ka treguar ai, domethënë në, në, në librin e vetë si Faul Alin, lidhje me urçin Allahu subhanahu wa taala në veprimet e tij dhe në krijim, në krijimet e tij. Edhe ai ka treguar domethënë shumë dobi, të cilat kur i shikon njeriu ngjerë me gojë hapur Kër i meditonë ato, i forcohet besimi, i forcohet siguria në Allah, subhanu wa ta'ala. Edhe të flasësh për të lejtë qështje, zesh ka thënë dhe i vetë, ibn al-Kaim, të flasësh për të qështje dhe është, do të thot që të flasësh për një për i qështje dhe mëtë delikate dhe mëtë të fshehta të cilat egzestojnë në qështje dhe universit dhe qështje dhe islamit. dhe ka treguar domethënë të ndër tëra shumë domë një për dobive për shkak që ka treguarim ka im është dobija e tobes. Dhe do të tregoj një një çështje thelbësore për isaj burojnë të gjitha ato çështjet e tjera të cilat për cele do flasim. Allahu subhanahu wa taala ka krijuar njeriu në këtë botë që ai ta adhurojë Allahun më dhëruar. Dhe ky është qëllimi i krijimit të gjin dhe njerëzve. Dhe ka krijuar për ta Çdo gjë që, që ndodhet në tokë, dhe gjithë për të gjithë universi për këtë gjë është krijuar. O mahxalqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, nuk e krijoa xhindet dhe njerëzit vetëm saqit që të më adhurojnë. Dhe adhurimi nuk është vetëm ai namazi që fal njeriu përsëndet. Ky është një për adhurim më të madh. Po adhurimi përfshin shumë shumë gjëra, të cilat duhet i bëj njeriu në jetë, ka urdhëruar Allahu ti bëj ato. E të gjithë këtë që në adhurim edhe janë pjesë e qëllimit për cilë në jesh kriuar. Edhe një për këtër adhurim edhe, të më dha, për të cilët e ka kriuar Allah njëriun, është adhurim i taubës. Taubja do të, këthot, do të thot këthim të ka Allah s.w.t. Që njëjë të këthej të ka Allah i më dhëruar, duko lërguar nga gjuna dhe që ka bërë, duko penduar për të që ka bërë, Me zemrën e tij, ti, ti dhe mbi zemrën për gjunahet ku rikujton ato, duke i lutur Allahut që ta mëshirojë dhe t'i afale gjunahet e para. Në dukë mos u kthyer më tek gjunahet, u ndoqën katër kushtet e topës. Ky lloj adhurimi, adhurimi i topës është një nga adhurimet më, më të mëdha cilë të cilët do Allahu Subhanu Teala. Është gjë shumë e dashur të kallojmë dhuruar adhurimin e topës. Por a mund të arrihet ky lloj adhurimi pa pasur shkakun e vet? dhe shkaku i të adhurimit kush është engjënafët. E gjithë kjo tregon urtësinë madhe që ka ka ka Allahu subhanahu wa taala në krijimin e gjunave. Allahu i madhëruari ka krijuar gjunahet që i sprovojnë njerëzit me ato gjunahe. Të ngrië argumentin e tij kundrejt krijesave që të mos ketë me justifikim njëri përpara Allahut subhanahu wa taala dhe nëse ndëshkon njëri e ndëshkon për shkak të gjunave të tij që ka bërë ai. Edhe nëse dikush pendohet, atëherë ka arritur një adhurim shumë të madh t'Allah subhanahu wa taala. Edhe kjo domethënë normalisht kjo që themi, nuk është justifikim për njerin që të bëj gjuna. Por kjo tregon për t'rëguuar vësinë e madhe që ka Allah në krijimin e gjërave dhe, dhe për të marrë veshin e njeriu. Për të marrë vesh njeriu, që çdo gjë që ka krijuar Allahu në tokë është gjë është gjë e mirë. Është gjë e mirë në në thellësim, edhe pse mund të jetë e keqë. Gjetë rrugus që bën njeri ju Por bëhet fjallë gjithmonë është e mirë Për besimtarin i cili pëndohet e këllohet Për enda gjunafet Bëhen shkak që njeri ju të pëndohet Edhe sikur njeri ju Mos bënde gjunahet nuk, nuk dhe pëndohet Dhe po mos pëndohet Atër nuk dhe eksiston dhe, dhe, dhe kylloj adhurimi Cili quat adhurimi i pendimit Niko që Allah u thonë Kuran inë Allah ju hibbut të wabinë O ju hibbul më të tahirinë do të Allahu i do ata të cilët pëndohen dhe i do ata cilët pastrohen dhe për dhe se i do Allahu s.w.t. këta njërëz të cilët pëndohen kjo të rëgun që duhet e kështëtojnë shkakjet e pëndimit dhe kjo është më nërëci më e madhe Allahu s.w.t. që ka kriuar gjunafet që, që ta sëpërvojnë njërën me to edhe i ti kërkoj fali Allahu s.w.t. për këta rësue për këta rësue fot profetit sallallahu alaihi wasallam i cili është njeriu i cili e ka njohur Allahu më mirë se çdo kush tjetër. Thot: O njerëz, sikur ju të mos gabonit, mos bëni të gjinohe, do t'ju hiqte Allahu nga toka dhe do vendosë njerëz të tjerë që bëjnë gabime dhe Allah, ala. Allah i kërkojnë falni Allahu subhanahu teala. Sepse Allahu i mëdhuar ka emrat e ditë të bukur dhe të cilët janë të larta. Dhe adhurimi vërtet është që ti të shfaqësh të shfaqësh gjurmët e këtyre emrave të cilësive në veten tënde dhe në krijimin e Ti Subhanahu Teala. Prandaj Allahu ka dashur që të shfaqen gjurmët e këtyre emrave të cilëve të Ti në krijesat e Ti. Dhe një prej emrave të Tij është At-Tawwab, pronuesi të Tobës. Gjithashtu një prej emrave të Tij është El-Ghafur, falës i gjunafrëve. Një prej emrave të Tij është Ar-Rahim, mëshiruesi ose Ar-Rahman Ose rrauf Jënë tre emre që të rëgjimë më mëshirë në Allahu Edhe gjithë të emre nuk mund të dalin në pah Vlerët e këture emre dhe madhështie të ture Pa egzistuar gjunahet të sirat i bën njerë ju Pra ne dhe thëtë Profeta Salim Si kur mos gabonit do, do ju i largon të Allahu Do si dhe i popull tiri që gaboin Edhe i kërkojnë fali Allahot Dhe kërë sekreti I hadithi që ka thëmë Profetit Salim Që Allahu Subhanu Teala Dhe Thot, që një robi im bën nga bim, dhe në base bën nga bim këthejt të ku dhe pëndohet, dhe i thot me lajkeve, e robi, dit e robi që ka një zot i cilin dëshkon edhe fal. Ja kan falur i gjunahu. Edhe i bëni gjunah tjetër, pra pëndohet e ka Allahu. I thot Allahu, e dit e robi im që ka një zot që ndëshkon edhe fal, e thot ja kan falur i gjunahu për sëri.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 Do më thon kë ja ditën e së vërtetës nxiti që njëri u bë një tobe tek Allahu subhanahu wa taala sepse tobi është një peri adhurime, adhurime më të madhe tek Allahu. Prandaj thonë dietarët që tobia është një adhurim më të madhaja. Ai sa tregon shekhul Selemit i mirë që njeriu ka ka shumë mundësi që një një person mbas tobes, mbas i bën tobe dhe pendon tek Allahu subhanahu wa taala, ka shumë mundësi që ky person të afrohet, do të jetë më afër Allahut sesa çishte përpara se të për bënte gjunafin. Kështë që ishte për parësit bëndi gjunave dhe për parësit për endoj në marishtë. Në këte që e tërgojmë për Dawudin e lejtë selam, dhe për të tjerë të cilët, thotë thomë për shumë djetarë që Dawudin e lejtë selam, në basi bërë gjunave dhe u pëndua të kallohu, ishte mënja afer të kallohu se sa për parësit të bëndat gjunave. Sepse, në basi gjunave i erë një loja dhurimi i veçant, që sa rrihen pa gjstorë gjunaf, dhe kjo është urtësia e madhe e Allahut që nxjerr prej prej kësaj që është e keqe për njeriu, gjerë mirën. Kështu që kur ka vendosur gjunaun tokë, e ka vendosur atë me drejtësinë e tij për atë që meriton dënimin, dhe e ka vendosur me urtësinë e tij dhe me me, me, me mëshirin e tij për atë person që meriton xhenetin. Prandaj dhe mëshira e tij është që një person bën gjunaf, dhe bëhesh kështu ky gjunaf që të hyjë në xhenet. Para të vëndoson shumë prese lefve, mbasi një gjunaf bëhet shkak që një person të hyjë në xhenet. Edhe mbasi një punë e mirë bëhet shkak që njëri një një person gjahenem, dhe, mëndet, të hyjë në xhenem. Dhe gjë në vëndë të të ç'po u them. Sepse një person e bën një gjunaf, edhe ky gjunaf e bën atë që pendon të, pendo të kalojë me dhurmë një pendim shumë madhështor, ajsa ky pendim madhështor bëhet shkak që prit të falen të gjitha gjunafet dhe të hyjnë në xhenet. Edhe rasti keni të asaj gruas e cila bëri immoralitet dhe u penduat tek Allahu subhanahu teala me një pendim shumë odhështar. Ai sa kur e gurëzuan u spërkat me gjak një për person, ato cilët i gjujtimi gurë dhe e mallkoi. I tha ose Eshau, dhe Providostani i tha Moshe mallkoje i tha. Se vallallaja jao është penduar me një lloj pendimi që sigurt di shprëndahej pendimi i sa e banorëve të Medinës do të nzinte për pendimin e saj. Si u gjithë banorët e Medinës të, të bënin immoralitet Han, e thanin hanin atë që kanë ndaluar Allahu për ta ngrënë. E të bënin të gjithë llojtë të pa drejtësive. E të pendoheshin tek Allahu duke marrë një pjesë të këtij pendimit që kishin kjo grua, do ta pranonte Allahu të pendimin e tyre të e jo më pendimin e saj. Në histori është domosdoshmë ngjata është e njohur për të gjithë. E gjithë kjo durim ka qiell të madh, të cilin rriti kjo, kjo grua. Këto loj, dhe këtë lloj domthon më mirësi e për Allahu që rriti ajo dhe mshirë për Allahu që arrinte e grua nuk do të arrinte, do të nuk mund të arrinte nëse s'do bëhesh ky gjinof. Kështu që, që urtia e Allahut subhanahu teala ka vendosur që të krijohen të këqijat sepse për tyre ka shumë dobi. Dhe Allahu subhanahu teala nuk gëzohet nuk do të gë, nuk gëzohet me ndonjë punë që bën robi më shumë se gëzohet me tobën e tij kur ai kthehet tek Allahu subhanahu teala. Dhe hadithi nënë në dinë të gjithë. Gjithashtu Një prej dobi dhe të krimi të gjunahë dhe është që Allahu s'fënë o t'ala i bën mirësi njërzve edhe i falëta. Es mund të kështon dhe falëja nëse nuk të kështon dhe pa dërësia që i bën njërzë njëri tjetërit. Edhe gjunahët që bëjnë ata këndrejtë Allahu s'fënë o t'ala duhe e këndështuar urdhërat të ti. E gjitho gjunahët që bën njërzit Ata ka nevoj që ti fali Allah, suhanu wa ta'ala. Dhe nuk nuk kanë dojnjë të drejtë të tjyre ata që te kërkojnë Allahut për gjunafe që kanë bërë. Edhe si, si e tjil, si gjende e tjil, ata ka nevoj për mëshirë në Allahut më dheruar dhe i lutën ati, ditë e nasë që ti fali. E sikur muzikështoni të gjërë, nuk dhe kështonë të gjithashtu edhe. Dhe asë nuk do shfaqe, fali ati, edhe mëshira ti e gjer mbi krisat të ti. Gjithashtu, një prej dobive të tërëta të gjunave është që njeriu kur bën gjunafe ndien veten të dobët. Ku largohet edhe lej një punë mirë ose kryen një gjë të ndaluar, e ndien veten të dobët dhe e kupton që ai nuk ka gjendën në vet. Çdo gjë është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo e gjë bënë atë që të ndihë nevojë në madhe Që ka një riu për Allah në madhuruar në në gjdo sekund Pa në dhe Allah në madhuruar në kam suar Që ne Përveç adhurimit që i bëmë Allah të i lutemi ati Edhe të në jepin dihim për të adhuruar ata Pa në dhe ne themin në gjdo në madh I jakë në abudu wa i jakë në stajim Themi vetëm ty të adhuruim Dhe vetëm për e te e kërkojm dihim Kërkojm ndihmë që të na largojë nga çdo gjinaf. Edhe i kërkojm ndihmë që të ne mundsoj të bëjm çdo adhurim që na ka urdhëruar Ai ne. Edhe nëse njeriu nuk do gëbonte, nuk do e ndjente këtë lloj nevoje. Dhe as nuk e dërkonte Allahut ndihmë. Dhe as nuk do, do kishte ne nevojë për të që thoshte yakenestain. Nikoj që kjo është pjesa e adhurimit dhe është pjesë shumë e madhe e adhurimit kur njeriu e ndjen veten të nevojshëm por Allahun s.f. në shdo moment thuhet që një person ishe duke bërë tawafin qabe edhe i lutet Allahun s.f. i thot o Allah më bëjt të pagabushm i lutet Allahu, thot, Allah më bëjt të pagabushm o Allah të thot më bëjt të pagabushm në njeri, o njënë këkon mërojt e Allahun s.f. e për gjunafet, normalisht o në mërojt e gjunafet po jo të bëjt Allahun s.f. për gjunafet për gjunafet e para dhe e dyta i lutet Allahu subhanahu wa taala që t'i falë gjunaosit që ka bërë. Kë i lutet Allahu thotë o Allah më të pakgabushëm. Atëherë thotë shikon në ëndër, tek të atë tregojmë në librin e Zifaul Ali, shikon në ëndër 20 që i thotë ti më kërkon mua që të të bëj të pakgabushëm, dhe robërit e mi më kërkojnë mua që t'u bëj të pakgabushëm. Atëherë kë do fal thotë, nëse unë nuk do gaboni dhe kë do mëshiroj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 dhe nuk është kjo nxitje në, në të vërtetë që njëriu të bëjë gjunafe, sepse nëse dëshiron Allahu e nderuar e fut njeriu në gjunafe, edhe nuk e lejo të pendohet. Dhe nëse nuk pendohet atëherë do zbatohet mbi të drejtës së tij dhe ndëshkimin e tij Allah lohoi. Gjithashtu një prej dobive të tjera është që njeriu me anë, do të them ku mbasi gabon dhe bën gabime dhe gjunafe i kërkon në mbrojtja Allah s.w.t. i kërkon në ndihmë, i lutët ati, i përgjërojt Allah s.w.t. që i ta fali gjunafet edhe të ndihmoj që mos bjerë në gjunafe në të ardhmen. Edhe kjo është një për e shka që më të më dhajshë një riu të shpëtoj në botën tjetër, lutja. Pra edhe Profesë Asalem ka thënë që lutja është adhurimi. Lutja është adhurimi. Dhe nëse njeriu do të ndjenë veten të pa nevojshëm, atëherë nëse do të ndjenë nëse do të ndjenë veten të pa nevojshëm për këtë gjë, nuk do i lutej Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dhe shumë njerëz, ose shumë sa njerëz, në që janë të paditur dhe nuk e njohin Allahun e madhëruar dhe nuk e njohin dashkimin e tij dhe nuk e njohin madhështinë e tij, nuk i lutën Allahut që ta, ta mëshirojë dhe të falë. Sepse sigurt ta njihin atë madhështinë Allahut dhe i luteshin atë ditë. Pra në dhe Profesat Salim thot Si kur ju, thot, të shikoni E të që shikojun Do qanit shumë E do qeshtit pak E do dinit në shkete të tijer Dukë e ju lutër Allohu s.w.t. Që t'ju, dë më thonë në këptimi, në hënë që t'ju ruhe Nga i ndëshkim Kështu që Gjunafet janë shkak që E bënë njeriun Ti këthejt Allohu s.w.t. Ti lutët të ti Në gjithashtu Një prej e, dobive tjera është që prej gjunafeve dalin disa adhurimet të tjera. Siq është, siq është për shëmbull adhurimi i nështërimin dhe Allah subhanu ta'ala. Njeriu ka nevoj ti nështroho atë Allah të madhurur me zemër në ti. Ka nevoj që ti lutët Allah me zemër të thyër duke ndjerë vetën si fajtor, sepse në të vërtet është fajtor. Edhe nësi njeriu nuk do gabonte, nuk do bë ndë gjunahe, do ki i frik për të diçka që është më e madhe se kjo, që është me mendimollësia. Nëse njeriu do ta bonte, e prandai kë ndodhte shumë njerëz, dhe këtu është domosdoshmëllimi që ka thënë selefët, që disa njerëz bën një punë të mirë dhe kjo punë e mirë bëhet shkak që ata të hyjnë në xhenem, disa njerëz të tjerë bën një punë të keqe dhe kjo bëhet shkak që ata të hyjnë në xhenet. Sepse një person e bën një punë të keqe, i thyet zemra dhe është gjithmonë i frikësuar prëj Allahu subhanahu taala do të ndëshkojë derisa kur vdes, vdes me këtë lloj frikë, me këtë lloj adhurimi kaq të madh ndaj Allahut të madhëruar dhe Allahu e fut atë në xhenet. Ndërsa disi një person tjetër e adhuron Allahun dhe i duhet vetes se ku po i bën derë Allahut të madhëruar me këtë adhurim që bën. I duhet vetes se ku s'duhet duhet të bëjë diçka të madhe, gjë gjë gojja të madhe ku mund të ku falur, unë paqjeroj thotë, unë qejoj të kontente. Unë falem, domethënë namaznatë, do hum për veç çfarë zë bëjë un bëj kështu, e bëj kshuaj, e bëj kështu me radh, dhe kujton se ç'është duaj i bën der Allah subhanahu wa taala, dhe kjo gjë është më dëmshme për njeriu sesa një gjunaf që mund ta bëj ai edhe ka zemrën e thyer edhe e bën që ti kthehet Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dhe kjo është një predobive të mëdhaja që ka kanë gjunahat që bën njerëzit. Kur themi dobive nuk është qëllimi këtu do të thonë që njeriu të bëj gjunahe, por qëllimi është i njeriu mos bëhet pesimist.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 ja hap zemrën e ti për të penduar tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse një person i cili nuk e meriton të llogjeje, Allahu nuk e hap zemrën dhe nuk e ndihmon. Por i ngre vetëm argumente dhe e le. Dhe tu është domosdoshmëri që Allahu subhanahu wa taala mjafton që një person t humbi, t Allah, të humbi, ta lejë Allahu subhanahu wa taala të veproj çfarë doj. Dhe po e la Allahu njeriu dhe po e mbështet Allahu njerin të vetë e vet, po e la Allahu njerin që të mbështetet njeriu të vetë e tij i ka humbur. Për ndër të profetit sallallahu alaihi dhe sallam i lutur Allahu dhe i thoshte, "Ya ja Hayyu Ya ja Qayyum bi rahmatika astagheeth." Thotë, "O oh, Ai, o Hayy o Qayyum, ndërmjet Allahut të Allah madhëruar kërkoj ndihmë me mëshirën tënde." "Fala takilni të ila nafsi tarfat ayn," ndër të tjera thotë, "Aslih lishani kulli, marrregullo mo gjithçështja e mia dhe mos më lër mua më të mbështeten tek vjetja ime qoftë sa hapë mbyllësit." Sepse ky është sekreti i udhëzimit dhe sekreti i humbjes. Po t'la Allahu të moshtet vetë jote ke humbur. Prandaj hapi par i humbjes që bën njeriu është kur mendon mirë për veten e tij, që ai është i zotit ta gjë udhëzimi me logjikën e tij. Dhe hapi par i udhëzimit që bën njeriu është kur ai i drejtohet Allahut thotë Allahu Allah, më udhëz zoti. Sepse un nuk ka mundësive të udhëzom nëse do ecim me logjikën time. Prandaj ti mund shikosh në dy anë. Dynia ka parë shumë njerëz të zgjuar. Shumë njerëz domethënë të me vërtetë që kanë qenë njerëz, kanë kanë qenë kokat më dhaja, a u udhëzuan, nuk u udhëzuan. U mungon të zgjuarësia? Jo. Ja. U mungon të pasirtia. Prandaj dhe shekull i saj i të mirë ku ka folur për filozofët, ka thënë një fjalë shumë e bukur edhe thot për ta, utu dhe kaen o ma utu zakaan. Atyre u është dhënë zgjuarësia, por nuk u është dhënë pasirti. O utu fuhumën, o ma utu ulumën. O të atyre u është dëndhët të kuptuarit, por nuk u është dëndhën dhije e vërtet. O utu esmaën, o absarën, o kulubën, fëma agënat anë hum, absarëhum, o kulubëhum, o esmaëhum. Dhe u është dëndhët, dë gjimë, shikim dhe zemën, por nuk u bërëja të të të bëjë, dë gjimi, shikim dhe zemën të të të të të të të lu kuptuan thelbin e udhëzimit që është ti kthehesh Allahu subhanahu wa taala dhe ti dorëzohesh atij dhe mos mbështetesh tek vetja jote. Dhe këtu fillon sekreti i asaj që ka krijuar Allahu tonë dhe ka krijuar gjunahet dhe e bën e njohur njeriu të ti. gjunahet e tij. Sepse kur njëri mërzet gjunahet e tij, ti e gjunohesh qar, atë fillon dhe pendohet, e qalloj mëdhëruar, e shikon veten e vet gëbimtar, e shikon veten e vet si njëri të keq dhe i lutet Allahut gjithmonë që ta më shiroj, ta u dhëzoj, ta ruoj nga shdoj keqe. Edhe këtu është sekreti fitores njëriut në dy botët, në të botët dhe në botën tjetër. Në momenti që njëriu më bështet vetën, vetën, vetë, vetën e të vetën, më bështet vetën e të vetën e të i, dhe nuk më bështet të të këllohu, edhe mendon mirë për vetën e të i, atërë ka filluar për të shkatërimi. Përnda edhe një prej së mundjeve të zem është pëlqimin vetës. Nëse ky person i cili pëlqen vetën e tij duke duke pasur parashë që ky është gjinova fqar, nuk i ka nuk i shikojnë gjinova të gjë. Edhe e pëlqen vetën e tij, siç është munafiku, për cilin ka treguar Abdullah ibn Mas'udi thotë që munafiku më thotë është si një person i cili i ka qëndruar një mizë të hunda dhe ja bën çdo. Kjo është gjinova për për munafikon. Në një kohë që për besimtarë gjinovahet Ja thym zemrën me sjumtarët. Gjonofqar, gopimbtar, shikon e shikon domthon drejtsinë e Allahut dhe modështinë e tij dhe fuqinë e tij dhe popullit më parëshm që i ka shkatëruar Allahu për shkak gjonave të tyre me drejtsinë e tij si shembull i keq për çdo person që bën keq. E gjithë kjo domthon është një është lloja e durimi që nuk mund të nxirret nëse nuk do ekzistoni gjonafet. Dhe nëse nuk ekzistoni gjonafet, dhe njohja e tyre për njerëzit, atëherë zemrat i do shkatërroha. Gjithashtu, prej adhurimi të mëdhaja që nëzirët prej, prej, prej gjunafe dhe është dhe adhurimi e frikës, të ndajë Allahut Subhanu Taala. Profetis Salat Salim thot, që nuk hynë në zjarë, Allahut nuk djegë ato sy të cilët lotojnë nga frika Allahut Subhanu Taala. Gjithashtu Allahut ka të rguar, në kuramë dhët, dhët, u alima në khafe më kamë a rabbi i gjennetan, dhët, a i që ka frikë, që në rrimi për para Zodit ti dhe që daj për logari për para ti për të ka du gjenete do më thënë që frikan dhe Allah të madhurur është një adhurimi maf por nëse njeri nuk do ka bonte nëse njeri nuk do ka bonte atëherë do të të qonë dhe mosgabimi ti që moskishe frikan dhe Allah ma djetë i shikon shumë njerës nga padije e tyre që kam për islamin kur hynë fillin fare i duket vete që unë nuk bëna si gabim Po për këtë arsye kur i thuat ti pendohu dhe po ngjesh pendohem, unë e mrequl. Konzë, e konzrov veten e vet, më rregullai, i thonë, dhe prandaj nuk ka frikë. Dhe kjo është fatkeqësia. Atë fillon problemi që dhe i, I njeriu që fillon të i pëlqejnë vetë e tij. I duhet vetë, i duket vetë shumë lart. Në një kohë që ai personi i sinë jep Allahu subhanuhu teala dhe jep ligjit të tij, që ka vendosur për njerëz që i zbatojnë ata, normalisht duhet të frikë nga Allahu i madh i madhëruar, të ketë frikë Se diajet llogëri për para Allahut subhanu teala, ndërkohë që kam fa, kam pasur frikë Allahun njerëz më devotshëm. Sa më i devotshëm të jetë njeriu që më shumë ka frikë Allahun subhanu teala, duke njohur në të vërtetë ligjet e tij, madhështinë e tij, edhe atë që meriton ai subhanu teala. Prandaj thot Fudaili në Jadhi, mos shiko vetë vogëlsinë e gjunafit, por shiko kë po kundëston. Prandaj nëse njeriu nëse njeriu do kundëstonte për shkak të një shokun e tij në ti, një urdhë që i ka dhënë ai, nuk do të, të keshu problem. Por nëse do kundëstoni një person të cilin ai e do dhe është një njerëz shumë i lartë, zgjidht ti për veten tënd, një, një person jetën tënde që ti më të vërtetë konfronton të, një të, tjimë të, tjimë të e lartë, do të kundëstoni në urdhën tënd. Atë do ishte njësoj ti kundëstimin për ty si kundëstimi i një, një personi që është shoku jot, normalisht jo. Kjo është ndërmjet krijesave, po kur flitet për krijuesin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 Urthisin Allahu subhanahu wa taala, edisi janë përpara Urthisit të Allahu subhanahu wa taala, këtë që treguarmë ne janë si një pikë e vogël për një për një oqeani gjigant të Urthisit të tij. E ku ka mundësi krijesat që e njohin në të vërtetë madhështinë e Urthisit të Allahu subhanahu wa taala. Kjo është gjë, domethënë është e pamundur. Sepse Urthia e Ti është cilësia e Ti. Kjo duhet pas përsërisht të jesh shumë e ndërgjegjshme. Urthia është cilësia e Allahu subhanahu wa taala. Kur flasim për, për Urthin Allahut dhe kur flidhë për urtësin Allahut, dhe thot qëta është për Allahun e më dhëruar. Edhe kur flidhë për Allahun, atër flitet në aspektin që ne e besojme të dhe nuk e kemi parë, dhe asë nuk e mundësi të përfyturojmë. Përnej, a ka mundësi njëve të përfyturojmë Allahun e më dhëruar? Dhe pa mundër. A ka mundësi njëve të shikojë Allahun së kërënë talën dhënja? Dhe pa mundër. Ma di e mali, u bëhi, Allahu Subhanetau ta shikonte dhe i thot Allahu i mëdhuruar, "Shiqo malin." Kuqes po se mali do ta përbollojë dritën time ke për të mpar. Dhe kur zbulon Allahu perden e tij, mali bëhet hi, blu. Atëherë musi mbi etikët kur shikon gjithë mëdhashtije të madhët Allahu Subhanetauala. Shikoj mëdhashtin dhe nuk shikoj Allahun. Po ta shikon do të bëjë dha hi. Kështu që kur flitët për Allahun mëdhuruar dhe për urtsinë e tij, në këtë aspekt duhet të flitët Ne flasim për urtisin e Allahut, por ne në të vërtetë nuk kemi njohur për urtisin e tij vetëm se një pikë e vogël të oqeanit më madhështor të urtisë së tij. Edhe në çdo gjë që ka vendosur Allahu në tokë ka urtë shumë ndaja. Por njeriu nuk i ka më dot logjikën e njeriu është dobët. Për këtë arsye njeriu duhet të përdori, duhet ta përdori Të ursi, të ursi që shikon Allahu te Allahu Subhanuhu Teala shikon dhe shikonte krijesat e tij dhe të veprimet e tij do ti përdori si shenjë për të marr vesh mallësitë në urësive që ai nuk i njeh. Dhe nuk ka mundësi dot me logjikën e vet të njohë. Që ti dorëzohet Allahu Subhanuhu Teala plotësisht. Dhe kjo lloj gjeje do të thonë normalisht edhe njeriu me logjikë do ta bëjë këtë lloj gjeje, sepse ti shikonte njerëzit, të, shikon të njerëzit, në vend njëri tjetër të bëjnë këtë lloj gjeje. Shhemu për to kimi kur ti përshon ke një profesorin tënd i cili domethënë është një profesor që një ti më të vërtet ke ke respekt për ta. Dhe është një person me dije. Edhe ti shikon disa lloj veprimesh që i bën. Tash i e di dijen e tij, e di logjikën e tij, zgjorrsinë e tij, edhe kur bën disa veprime, ti nuk e kupton pse i bën ato lloj gjëra. Ose kur jep disa lloj fatvash, ose disa lloj mendimesh ti se si kupton arsim psikida ato lloj forme. Megjithëse nuk mendon për të keq, por thua ai do hunga dhe mëalli që kanë kush jemi ne para ti që ti vjen ti të gjevi gjykim që ka folë fol drejt apo s'ka folë drejt por kurun ze ne thot gjykojmë që fjalët e tua janë të drejta duke pasur parasysh diën e timodështore dhe zgjuarsinë e ti që ka ky person para ne themi don ka folë drejt vetëm se ne, ne, ne nuk nuk na ka kapë dot trurin se pse e tha kësu ekziston këtë gjë në mendjesave dhe këtë lloj gjë e bëjnë shumë diëtarët me njëri tjetrin sidomos kur bëhet fjalë për ato cilë të cilët ndjekin me vëhebet me dietarë të dy të parë. Thonë jeka dhën këtu një fëto vaje, po vërej nuk e kuptoj më pse, por patjetër thonë që është miditur se nën e nimi si fëmijë përpara ti. Kjo ka treguar dhën Ibnul Kayyim këtu në shembullin. Ku këto ekziston nëmit krijesave. Po nëmit krijesave krijuesit. Kjo duhet të jetë është është në formë më, më shumë herë më vështore, nuk ka krahasim. Kështu që njeriu njeh për urësit se Allahu di çka tepër të vogël dhe më an të saj ai Shikon, me zemrën e tij, madhështinë e Ursi-s Allahu në në gjë, në gjërat e tjera, dhe këto gjëra që ai i vepron, atë lloj urësish ai nuk e kupton dot, as se ka logjikë te i. Si një për pjesë e pëkture e mundës që ta kuptojë dhe ta shikoj ditën e gjykimit kur të shfaqen të fshehtët para Allahut subhanahu wa taala. Atë kur dhe më laikët, do thonë i pa se i ngazdojë me të Allah, nuk të kemi adhuruar ty siç e meriton madhështia jote. Por këtë arsye njeriu kur shikon caktimin e Allahut subhanahu wa taala se si i ka caktuar gjërat, ka caktuar të, të mirën edhe të keqen për njeriu, edhe pse ajo nuk është e keqje për Allahun subhanahu wa taala sepse ajo është drejtësi, dhe drejtësia do ta vendosë në vendin e vet, o sa më shihir për njeriu. Kur shikon të gjërat njeriu, atëherë i bindet më shumë për mundësinë e Allahut subhanahu wa taala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 Kur ne nuk nuk e pranojm kur ne nuk e pranojm tek vetët tona që të na thotë dikush, që të na thotë dikush që ti vepron kot. Nëse kot do thot, kot, do thotë që ti e bën një lloj veprimi pa pasur as dobi dhe as dëm. Domethënë dëmet dobie janë 0. Ti s'e parunt ulë gjëja. Madje edhe për Allahun e mëdhur ti e thot ulë gjë që Allahu nuk e vepron gjëra të kot. Para dhoti subhanallahu teala a fa hasibtum ma khalaqnakum aba tha am anduusa ne ju kemi krijuar ju ve kot menduusa se ju kemi krijuar ju ve kot per treguar qe nuk ekziston te veprimet te allah subhanallahu teala kotsia para dhoti ta allahul malikul hak do do shilart allahul shilart es i pasur per çdo te mete sunduesi i vërtet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 që dëmi në këtë qështje, në këtë veprim është me i mathës a do bia e saj. Pa tjetë që këtë kë gjë nuk e kështon, te këtë veprimit në të Allah subhanu e ta ala, sepse shdojgjë që ka vepruar i subhanu e ta ala në të ka shumur të sitë më dha, edhe pse njerëzit nuk e krijoj, nuk e kupten në të legjeje. Kështu Allah subhanu e ta ala, shdo veprimit që vepron në univers, e vepron me drecine ti ose me mëshirë në ti. Edhe së fundi ne lutemi Allahun e Allah Madhëruar që të veprojë me ne me mëshirën e Tij edhe jo me drejtsinë e Tij. Sepse sepse po të veproj me ne me drejtsinë ti, e Tij, ne ndo shkon për shkak të gjunave tona. Prandaj lutemi, i lutemi atit të na mëshirojë, se mëshira e Tij është më e gjerë se sa punët tona. Edhe falja e Tij është më e madhe se gjunafet tona. Nu sallallahu ne madhëruar në bëj për e të të cilët e kuptojnë vërtetën dhe e zbatojnë të të. Allah shpële mjërë gjithë.